49. Чекати на складах у відділі постачання було найгірше. Хто міг, дрімав. Більшість нервово перемовлялися. Нокс час від часу поглядав на настійний годинник, уявляючи, що може зараз відбуватися в усьому бункері. Тепер, коли його люди були озброєні, він лише сподівався на спокійне, безкровне передавання влади. Сподівався, що вони отримують необхідні відповіді, дізнаються, що відбувається в ІТ, у тих таємничих негідників, і якщо все складеться, доможуться виправдання Джуліети. Але він знав, що може статися непередбачуване і непоправне. Нокс помітив на обличчі Марка ту саму тривогу. Вона була в поглядах, які той кидав не Шерлі. У його насуплених бровах, зморшках на перенісці крилося занепокоєння. Керівник загону, може, і намагався приховати, що боїться за свою дружину. Але йому це не надто вдавалося. Нокс дістав кишеньковий ножик і глянув на лезо. Розтулив був ворота, щоб перевірити, чи нічого не застрягло в зубах після останньої трапези, та не встиг сховати ножик, як із-за полиці явилася тінь із відділу постачання і повідомила про прибуття гостей. «Гості якого кольору?» – спитала Шерлі. Робітники схопили рушниці і звелися на ноги. Дівчина вказала на Нокса. «Сині такі самі, як і ви!» Нокс скуйовдив її волосся і пірнув між ряди полиць. Його люди з машинного випереджали графік. Він попрямував до прилавка, а Марк тим часом збирав решту загону, де кого будив, гримів запасними рушницями. Нокс обійшов прилавок і побачив Пітера з нафтопереробного, який саме заходив головними дверима. Двоє працівників відділу постачання, які охороняли майданчик, дозволили йому зайти. Пітер посміхнувся, вони потиснули руки один одному. Слідом один за одним увійшли працівники нафтопереробного заводу. Свої звичні чорні комбінезони вони змінили на сині, менш помітні. «Як дійшли?» – спитав Нокс. «Сходи аж співають під таким вантажем», – відповів Пітер. Груди в нього здималися від важкого дихання. Нокс подумки дивувався, як швидко мусили йти ці люди, щоб заощадити стільки часу. «Інші вже близько?» Нокс із Пітером відійшли в бік, щоб дати своїм двом групам ознайомитися і обійнятися з тими, кого вже знали. «Так!» кивнув Пітер. «Остання група буде тут десь за півгодини, але побоюся, що чутки подорожують із носіями швидше за нас». Він кинув виразний погляд на стелю. «Поб'юся об заклад, що вони вже витають у нас над головами». «Там щось підозрюють?» стурбувався Нокс. «Не без того. Колотнеча виникла ще перед наближенням до Нижнього Ринку. Люди хотіли знати, що відбувається. Джорджі нагримав на них, і я вже думав, що станеться щось жахливе». «Господи, це ми ще не дійшли до середніх. А Треба було йти меншою групою. Так ми мали б більше шансів на успіх. Нокс насупився, але він розумів Пітера. Цей чоловік звик робити багато справ, спираючись лише на кілька дужих пліч. Але пізно було обговорювати план, який вже втілювався у життя. «Ну, світло вже мало б потроху вирубатися», – сказав Нокс. «У нас немає вибору, мусимо нас доганяти першу групу». Пітер серйозно кивнув, розвернувся кімнатою, глянув на чоловіків і жінок, які озброювались, перепаковували речі ще для одного швидкісного сходження. «Підозрюю, що нам доведеться силою прокладати собі шлях нагору». «Необхідно, щоб люди почули наш план», – сказав Нокс. «А це означає, що доведеться здійняти галас». Пітер поплескав його по руці. «Що ж, тоді ми вже перемагаємо». Він пішов по рушницю, заразом збираючись наповнити баклагу. Нокс приєднався до Марка і Шерлі, які стояли біля дверей. Ті, кому не дісталося рушниць, зброїлися страхітливими обрубками сплющеного заліза з блискучими загостреними краями. Їх виточили на шліфувальному верстаті. Нокс дивувався, звідки ці люди знали, як виготовляти знаряддя, здатне завдавати болю іншим. Навіть тіні, попри юний вік, відчули в собі цей воєвничий інстинкт. Страшне знання зринало з потаємних глибин їхньої свідомості і робило їх здатними калічити. «Решта відстають?» – запитав Марку Нокса. «Не набагато», – заспокоїв його той. «Тим паче, що хлопці вже заощадили нам час. Решта підтягнуться. Ви готові?» – Шерлі кивнула. Рушаймо, сказала вона. «Що ж, гаразд, уперед і вище, як то мовиться». Нокс оглянув кімнату і побачив, що його механіки змішалися з працівниками відділу постачання. Обличчя всіх повернулися до нього. Люди чекали на щось, можливо, на ще одну промову, але Нокс не мав жодної іншої промови. Його лише переповнював страх. Він веде гарних людей на бійню. Табу більше нема, все відбулося надто швидко. Рушниці виготовлені, але хто їх знищить, коли все скінчиться. Стволи стирчали над юрбою, мов шпильки з подушечки. Є те, що практично неможливо знищити. Наприклад, висловлені думки. Нокс здогадувався, що його люди готові накоїти лиха собі і іншим. «За мною!» – прохрипів Нокс, і розмови припинилися. Люди вдягли наплічники, в кишенях яких небезпечно брязкало. «За мною!» – повторив він у раптовій тиші, і його солдати почали шикуватися в колонни. Нокс обернувся до дверей, думаючи про те, що відповідальний за все це. Перевірив, чи добре зговорнуто рушниця, взяв її під пахву і стиснув плече Шерлі, яка саме відчиняла перед ним двері. На майданчику біля поруча стояли двоє працівників відділу постачання, які звертали назад рідкісних перехожих, пояснюючи це неполадками в електропостачанні. Коли двері відчинились, яскравий світло і гамір у відділі постачання були помічені людьми на сходах, і Нокс зрозумів, що мав на увазі Пітер, коли казав, що чутки подорожують швидше за них. Він поправив свій наплічник з інструментами, свічками і ліхтариками, які мали переконувати інших, що їхній похід – рятувальна місія, а не військова операція. Під усім цим ховалися запаси набоїв і ще одна граната, а також бинти і знеболювальне. Рушницю в клапті матерії він міцно затиснув під пахвою. Нокс знав, що все це маскування безглузде. Він подивився на інших. Хтось у костюмах для зварювання, хтось із казками в руках і побачив, що їхні наміри очевидні. Вони полишили майданчик залитий світлом з-за дверей відділу постачання і почали сходження. Дехто з його людей перевдягнувся у жовте, щоб не надто вирізнятися на середніх поверхах. Їхні кроки гучно відлунювали на тьмяно-пайнічному освітлених сходах, а вібрація поруч під ними всіляла надію, що невдовзі решта загону їх не здожине. Ноксові шкода було інших натружених ніг, але він нагадував собі, що ті люди йдуть без вантажу. Він силкувався уявити собі ранок, який скінчиться добре. Можливо, вони дійдуть згоди, перш ніж прибуде більша частина його загону. Можливо, то буде лише група підтримки, яка разом із ними відсвяткує перемогу, Нокс і Маклей на той час уже зайдуть на заборонені поверхи АйТі, зірвуть печатку таємності з усіх тих заборонених машин раз і назавжди розкриють лихі секрети. Поки Нокс мріяв про м'який переворот, маленька армія швидко просувалася нагору. На одному з майданчиків кілька жінок розвішували мокру білизну на металевому поруччі. Помітивши Нокса і його людей у синіх комбінезонах, вони поскаржилися на відсутність електрики. Кілька працівників затрималося, щоб роздати ліхтарики і розповісти придуману легенду. Лише по тому, як вони рушили далі, Нокс помітив, що в Марка стирчить із згортка приклад рушниці. Він сказав про це чоловікові, і рушницю поквапилися згорнути ще щільніше, поки не дійшли до наступного майданчика. Сходження перетворилося на суворе випробування. Нокс пропускав інших уперед, а сам прослизнув у тил, щоб дізнатися про стан своїх людей. Навіть людей з відділу постачання, за них він теж відповідав. Їхнє життя тепер були в небезпеці через рішення, які прийняв він. Вокер, той божевільний, сказав усе правильно. Ось і все. Повстання, як у байках, що ходили в часи їхньої юності. Ноксові стало моторошно, ніби він оспадкував долю тих привідів, предків з міфів і легенд. Люди вже робили так раніше, можливо, з інших причин, не з таким праведним гнівом, що закипав у грудях, але колись на якомусь рівні вже відбувався подібний похід. Схожі чоботи на тих самих ходинках. Може, деякі чоботи теж були ті самі, тільки з новими підошвами. А в руках брязкало страшне знаряддя, яким ті люди скористались без вагань. Нокса приголомшив цей раптово усвідомлений зв'язок із загадковим минулим. А це ж було не так і давно, менш ніж 200 років тому. Якби всі люди жили так довго, як Джанс чи Маклейн, то їх розділяли б з тими повстанцями лише три довгі життя. І що відбуватиметься ще три довгі життя після них між двома повстаннями? Яким буде той мир у проміжку двох війн? Нокс механічно переступав зі сходинки на сходинку, заглиблений у свої роздуми. Невже він став одним із тих злочинців, про яких чув у дитинстві? Чому брехали? Від цих думок починала боліти голова, але він ішов далі, вів за собою революцію і відчував, що чинить правильно. Це було необхідно. Що як попередні повстанці відчували те саме? що як саме відчуття жило в грудях чоловіків і жінок, які здійнили той бунт.